A Fiatal Magyar Költészet új költő generációja számára az egyik legmeghatározóbb kortárs költő. Előzmény, mester, hivatkozási alap, írja róla ezzi Márió és ezt idézi Varga Mátyás is a stúdió mai vendégéről, Marnó Jánosról. Versről, időről, hangulatokról, haláról, nárciszról, zenéről, írásról és sok minden másról beszélgetünk ma este. Köszöntöm a stúdió vendégét, Marnó Jánost, és ahogy megszokhatták, hozott magával verseket, amelyek az est folyamán elhongoznak, és az általa választott versek szerkesztik a mai műsort. Jó estét kívánok, én Marton vagyok. Nagykézdjám egy nagyon személyes képpel: én úgy ismertem meg Marnó Jánost, akiről akkori még nem tudtam, hogy ő kicsoda, hogy minden nap a lukácsban láttam úszni, és ez a mindennapi úszás, meg mondjuk ugyanolyan, mint a mindennapi séták, az azért van, mert kell egyfajta megszokottság, kell a napnak egy olyan pillanata, ami rögzül, ami állandó, vagy ez az úszoda a víznek a szeretete. Vagy fontos volt az a Lukácsuszoda, ahol abban a 70-es, 80-as években egy olyan irodalmi társaság is összejött, ahol mondjuk jól lehetett érezni magadat? Hát ez az utóbbi, ez nem nem áll, csak én erről értesültem, hogy a Lukácsuszoda ennek a helyszíne volt, ugye egyáltalának az Ottlik könyvből, de ez véletlenül alakult ki, úgyhogy mondjuk én elkezdtem írni még a gimnáziumban, és elég gyorsan, ez ugye gondolatot, hogy ez 66, 67, 68, tehát a legizgalmasabb, legsűrűbb időszakban, és uh, írásmániás lettem, szóval elkezdtem verseket írni, és uh, néhány év alatt, uh, 68, 69, 70-re már olyan lázban égtem, hogy, uh, hogy fölment a lázam, effektíven mindig lázas voltam, és azt nem tudom, hogy a vérnyomásom milyen, de ez is magas volt, és állandó tarkófájás. És akkor jártam kivizsgálásokra, de sehol semmit nem találtak, viszont a tünetek maradtak. És emlékszem, hogy egy ilyen három-négy napos kivizsgáláson bent feküdtem a Fehérváli úton, milyen, az SZTK-nak volt egy ilyen osztálya, és ötletszerűen elmentem a Lukácsusodába onnan. Szerkéreszkedtem az orvostól, és elmentem úszni egyet, és úztam, mit tudom én, fél órát, és akkor utána olyan volt, hogy kiszínesedett a világ. Ahát, tehát ilyen prózajok, aval jó, majd beszélgetünk még a betegség, mint metaforáról. Nem nagyon szoktam, vagy szoktuk avval kezdeni a műsort, hogy a zenéről beszélgessünk, de annyira itt az elején meg kell magyarázni egyetlen egy zenét használ, annak különböző darabjait fogjuk hallgatni, Lani Málernek a kindertotten Totten Lider a gyermekgyászdalokat. Ebből fogjuk hallgatni a zenéket az est folyamán, ami az érdekesség, hogy Friedrich Rückert verseire komponálta ezt Máler, Rückert két gyermeke skarlátlászban halt meg, Máler akkor még nem tudta, hogy a saját gyermekét is el fogja veszíteni, és neked valamiért nagyon fontos maga ez a Máler... Zene, illetve azt gondolom, hogy a rükkert vers is. Hiszen az első versed majd nagyon szorosan fog ehhez kapcsolódni. Igen, de nekem a Máler elsősorban nem a rükkert miatt fontos, hanem ö, valamiért, valamiért az én számomra ő hozza legjobban azt a századfordulós hát azt a, ö, ö, a, a korszellem. Szóval az a, az, a, az a szecessziós korszellem, a, a monarhiának az a a fülettsége, tömörsége, töménysége és, és rothadása is, hogy mindez annyira benne van, hogy én nem szeretek temetőbe járni, de amikor temetőbe megyek mégis, akkor, akkor megüt annak az illatat. Tudod, hogy ami, ami nyilván projekció is, hogy a temetőnek az a buja növényzete, a sírkövek. És a halottak, hogy valahogy olyan, mint hogyha a Máler zene, és itt különösen ez a, ez a ciklus a gyermekgyászdalokban, ezért aztán az első verset is neki címeztem, majd ez is kiderül, hogy miért, hogy, hogy, hogy ez a halálközpontúság engem rettenetesen vonzott. Az azért milyen különleges, mert azt gondoltam volna a versét az írásaid alapján, hogy akinek ennyire központi téma a halál, meg a halálhoz vezető út, annak a temető az egy barátságos hely lehet. És azt mondod, hogy nem, nem szeretsz, nem. miközben a temető illatáról beszélsz, és nem a szagáról. Igen, de a félelmet az már kisgyerekkoromban is éreztem, szóval nekem a temető borzasztott is. Ma is borzaszt, de ugyanakkor nem tudok attól tágítani, hogy valahogy az, az, az emberi élet úgy belefeledkezik az, az életbe, mindenki, én is belefeledkezom az életbe, hogy, hogy mindúttal azon kapom magam, hogy csak akkor van támaszom, akkor van támaszom mondjuk a versíráshoz, de a gondolkodáshoz is, hogyha valahogy a, a, a, a, a nem lét, a nem lét az jelen, megjelenik úgy, hogy én nem, nem az, hogy tudom, csak valami módon a, a konzisztenciáját érzem. Biztosan érted, mire gondolok, hogy a, a mindennapi élés ezt a konzisztenciát eltünteti. És a vers, a vers azért is fontos, mert ott, mint hogy ez, ez meghívható lenne, és valahogy ebben a konzisztenciában életre kelnek a szavak. Enélkül valahogy, mint hogyha a szavak nem élnének. Maga a zenében neked az is fontos volt, hogy ki lesz az előadó, és Faszbandert kérted. Az fontos, hogy itt egy női hang adja elő, és... Igen, ezen sokat gondolkoztam, mert a diszkóra is gondoltam, de hogy nekem a diszkavúnak az előadásában egy kicsit, um, hogy mondjam, sterilebben szólt. Nagyon szép volt, de volt, és Faszbander meg valahogy nagyon életre keltette ezeket a dolgokat. Nem tudom én miért bor borzasztóan megfogotta, hogy ő énekli. Arra foglak kérni, hogy akkor erről a már megidézett versről, hogy olvast föl, légy szíves. Ez, amit kifejezetten neki írtam, mert egy ciklus első darabja, ami neki szól. Das Lied. Inemóriam Gustav Mahler. Elvesztem a nyílt utcán, a téli pizsamámban, és nem indult senki a keresésemre. Egyedül a húgom hangját hallom egyszer-egyszer,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 szólt a zene, azt mondtad, hogy a Máler attól is zseniális, hogy nagyon sűrű, nagyon sűrít, és azt gondolom, hogy te magad is ezt a sűrítés technikát képviselet vagy úgy dolgozol, hogy a sűrítéssel. Tehát, hogy minthogyha ez nagyon rokon volna, ha lehet a zenét, meg a verset ilyen módon rokonítani. Hát ilyen tekintetben igen, de az abban nem, hogy, hogy mondjuk nekem nincs meg ahhoz a nem is tudom, valószínűleg a hogy mondjam, a merszem bátorságom, de hát ez korfüggő is, hogy, hogy a Málerféle színpadot hogy mondjam, sem. Tehát a, a, a Máler azért, a Máler most mondjuk, mondom, ugye két kedvencem, a Schubert és a Máler. Ha Schubertet hallok, akkor kim vagyok a tájban. A ha málert hallom, akkor egy fantasztikus pompát, egy színpadot látok, ami tulajdonképpen rabatal, tudod? És az, ez, a, ez a felrabatalozottság, ez ami az előbb ugye szóba hoztuk, hogy a Rilkével kapcsolatosan, hogy a saját halálnak ez a Maltebrigés meditálása, hogy a Mahlernek ez sikerült. A Mahler, a Mahler zene ezt tudja megjeleníteni úgy, hogy nem érzem a fektának. Nem érzem olyan pátosznak, ami, ami egyszer csak kipukkad, ami egyszer csak, amit elvisz a szél, vagy valami, hogy el lehet fújni. Nem, mert valami miatt borzasztóan megtartja magát. Hát én nem tudom, hogy mennyire magyarázat ebben erre az, hogy, hogy ott van támaszként a, a Wagner. De a Wagnernek ehhez a, hogy mondjam, ehhez a melankóliához, ehhez a gyászhoz, ehhez a. Hát ez, ez, ez itt nem hangzik elég kielégítően, hogy a múlásnak, a múlásra való ilyen affinitásnak, a affinitása a Wagnernek nem volt szerintem. Tehát az a fajta uh, halál, amire te azt mondtad, hogy több, mint az élet. Több, mint az élet, igen. Szép, igen, ez, a halált ez, ez, igen, ez rögezmény, hogy az, az, az, a nem lét az sokkal több, mint a lét. És miután mi ugye sorozatban vagyunk, ezért mindig elfelejtjük azt, hogy, hogy a mi időtartamunk rettenetesen kicsi, meg, megdöbbentően rövid, és ehhez képest a nem létünk az végtelen. Az és végtelen. Végtelen. Így kapcsolódik összetülönbe az általat másik nagyon fontos téma az idő a halál, a lét és a nem lét? Tehát, hogy ez... Már a kettő... Megmondom, hogy ezek most már nyelvi poénok is lehetnek, poénok is föl fogni, hogy nagyon sokszor élek most már ezzel a fogalommal, hogy az örök nem lét. Hogy tulajdonképpen... A... Vicszelődünk most már a halállal? De nem, ez nem vicc. Értem. Gondolj bele. Van a lét, amit mi mindenképpen, ugye mondjuk is ez, hogy öröki élet, meg örökké valóság holott, Tudjuk Öröké nagyon jól, nem, hogy örökké nem, nem, nem valóság, valóság, és örök nem lét van. Tehát, hogy ez felfogod úgy, hogy egy karika, ugye egy, egy, a lét az olyan, hogy csak egy, egy ponton el van vágva. És azon az egy ponton van a kis létezés. És erre az egész karikára, tehát az örök nem létre, tehát a hejdegért is megfordítanám, hogy, hogy miért inkább a valami mint a semmi. Jó, azért ember elég vacak így szembesülni. Maga a halál, amit írsz a verseidben, az a saját halálodról szól? Ez mennyire a saját én, halálod iszka? Én azt gondolom, azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a gyarlóságom, hogy a saját halálomról is szól, mert azért a, a, a saját, az, az mind kérdéses, azért az, az én perszónám, az énem, hát ugye ez filozófiai, még pszichológiai kérdés inkább, bár a költészet egyfolytában erről szól, hogy, hogy mi az, hogy sajátom. Az énem az nem, nem fogható meg, egyszerűen nem tudom tetten érni magamat, nem tudom, hogy melyik én, szakadatom múlásban is van, és mindig vándorol. És azt gondolom, hogy itt, itt egyáltalán a Mahler zenében is ezért érzem azt, hogy azért tud olyan méről szólalni, azért tud olyan egyszerre patetikusan, és mégsem díszelgően, nem a, nem a romantikának, nem a liszti pátoszal szólal meg, hanem hanem valami nagyon arányos, nagyon pontos figyelem az, ami ebben megszólal nekem, és ebben azt érzem, hogy ez már nem személyes, itt a lény maga, de hát... De hát a halál természetesen... az egy metafora, a halál az a félelem tárgya, a halál az a kíváncsiságot tárgya. Hát, hogy a kíváncsiságom tárgya, azt euh, nehéz volna megmondani. Most éppen valakivel leveleztem, és euh, ő, ő hozta szóba, hogy, hogy, hogy, hogy a Simon Weil arra gyúrt, most hát fogalmazok így, hogy, hogy az utolsó pillanatban, a halál előtti pillanatában az igazsággal találkozzon. Most, amikor az embernek ilyen fantáziája van, hogy az igazság az agónia pillanatában tárul föl, nekem ez azt jelenti, hogy a Simon Weil egy olyasmivel reménykedett, hogy ő még a, a személyes apokalipszisnek lehet a tanúja. De ehheznek feltétel, hogy még éljen, de már mégse itt legyen. Említetted a gyerekkort, a temetőt, és valahogy ez az egész halál kérdés, vagy a haláli utáni, vagy mint téma utáni vágyakozás, azt gondolom, hogy a gyerekkorig megy vissza. Hát igen, nálam annál is inkább, mert viszont én nagyon gyakori temetőjáró voltam, a nagyanyám jó voltával, hogy amikor még ugye kitelepített család voltunk, és amikor kitelepítést feloldották, akkor én négy éves voltam. De ez is benne van, az a te idegenséget, kitelepítettségetek, a családtörténettel, ami aztán elvisz be a nagyon melankólikus hangulatban. A melankolikus, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon humoros is. De én a, a humor nem, nem a szokásos, tényi. tehát nem, nem vissztárgyává teszem, hanem inkább az abszurdot súrolom, de nem ironizálok. Nyelvi. De azt gondolom, hogy nem ironikus. ez hát biztos az előbbi versben is azt érezted, hogy hogy ez a trallalalan például kifejezetten a erre referált. És nincs meg benne azzal... Szóval az, úgy érzem, hogy a, én, én valamiért úgy érzem, hogy ezekről már sokszor úgy nyilatkoznak, már sokszor egyáltalán, hogyha szóba kerülök, hogy, hogy nagyon sötét, nagyon komor a költészetem, szerintem nem, szerintem nagyon vidám. De hát ezt én érzem nagyon vidámnak, nyilván azért is, mert nagyon vidám vagyok, hogyha sikerül, legalábbis úgy érzem, hogy sikerül megírnom egy verset. Akkor ez mérhetetlen fontos, hogy te magad is beszélj a versekről, mert ezek szerint azért nagyon-nagyon sok kritika, vagy a verseidről való beszélgetés, az félre visz. Téged rosszul látnak többen, amikor a verseidről Szerintem beszélnek? Szerintem abszolút rosszul látnak, de ez, ez azért, mert egy, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy, hogy másképp írom a verseket, mint az megszokták, tehát mondjuk egy ilyen morganisteini értelmemben... Abszolút nem nem nem, nem, nem, nem, nem. Tehát abban én értelmezhetetlen vagyok. Tehát azt gondolom, hogy nálam a, a, a, ahogy mondjam, a lépések azok, ha úgy tetszik, azt mondom, hogy, hogy maguk a versek viszik végig azt, hogy a, egy, van egy intenciója az embernek, egy, egy gondolata, egy szándéka, és a ezt, és ezt most metaforikusan is értem, de effektíve is, hogy a vers számolja föl ezt az intenciót, mégpedig úgy, hogy valósuljon meg, engem meglepve. Tehát nekem, nekem nem, nem lehet meg a verssel a célom, hogy én hova akarok megérkezni. Ezt nem zárja ki, hogy az ott esetben van persze elképzelésem. Az És a humor, ez... amiről te beszélsz, az majd a David lynch értelmezhető lesz, hiszen a következő verset neki igen ez, igen, ez azt hiszem, hogy értelmezhető, úgy, mint amilyen a humor is benne van, de nyilván itt a David lincsnek az affinitása, az ezotéria iránt, az, az egyáltalán az ebbe való belezúgásra, és az borzasztó ízdésesen csinálta. És sokszor, én rettetesen sokat tudtam rövögni a lincsnek a filmjein pedig ő nyilván nem annak szánta. És ez csak egy, egy, egy soros. Uram, David Lynchnek. Uram, a Te házad egyetlen láng emlék. Most azért ezt had magyarázzam, mert ugye ez, ez, ez például arra játszik, hogy Uram, a Te házad egyetlen láng emlék. Szerintem mindenki hallja benne a is. A... ez egy mottoja is a következő, lehet mottojának is venni, bár a is játszik a következő, ami meg effektíve, szóval haláltárgyalja. A domb hideg hullámod ért el, uram, szívemet hajtva fel a dombnak, mely a tiéd egyoldalúan, míg a lejtőjén ott túloldalt, Kifelé tartanak a holtak. Valóban te vagy-e, uram, még mindig a megmondhatója? Vagy arra neked sincs szabad, erre pedig még közben útba esik egy resti, a vonathoz futva. Füst és lárma a rohanónak, ki újságot sem néz, mióta nyomja a szívét, uram, a dombod. És te csak nem, még úgy sem mondod.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 Első közlés mai vendége Marnó János, és akkor valahol ott hagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy nem irónikusak a versek, hanem viccesek, és hogy nagyon fontosak azok a szavak, vagy vicces szavakat használsz. És aztán itt miközben hallgattuk a zenét, megint mondtál valami nagyon jut arról, hogy a te viszonyod a szavakhoz, meg az íráshoz, és azért én hoztam egy pici részletet, szenvedélyem dobálózni csak úgy a szavakkal, ahogy a kés, dobáló haigája nőjét, körbe pengékkel a cirkuszban, a kocsmában pedig már békén, húzza meg magát egy homályos boxban, keresve vagy kerülve, épp a fityulás felszolgáló kisasszony tekintetét. Tehát valamilyen ilyen a szavak viszonya, neked a szavakhoz való viszonyod, mint a kisdobáló. Hát ez egy olyan, amit most idéztél, ez tipikusan szerintem az a vers tőlem, amiben didaktikusan írok körül valamit. Ez a, ez, a, ez a körüldobálás, ez körül írás annak, ahogy én írok. Ilyen értelemben szól. Ez egy metavers. Mert valóságban aztán ez szerintem úgy történik, amit az előbb eláruljuk, ugye, ahogy a szünetben mondtam, hogy, hogy számra az fontos, hogy a szó, a nyelv, amikor, amikor, amikor én a nyelvet megpróbálom szóra bírni, akkor az valami olyan, olyan processzus, amiben megpróbálom a szót úgy meggyötörni, mint ami egy szerelmi viszonyban, szóval egy szadomazgóista viszony jön létre, amiben én is kínlódom, kín, de ez kéjjel jár. Ez egy kéjes kínlódás. A, a gyötrés az egy fontos szó, hogy meggyötörni nagyon a szavat, hogy az kitisztuljon nagyon aztán. Jó szó, nagyon jó szó, annál is inkább, mert Annál is inkább, mert ilyen formán a szó, ez, ez gondom nem csak nálam történik meg, hanem minden erősebb költészetben, most bocsánat, hogy ezzel azt asszociáltatom, hogy magamét annak tekintem erősnek, hogy valami módon a szót úgy kelti életre, hogy az én kontextusomban, tehát az én versem kontextusa, az rendelkezzen azzal a potenciállal, hogy rányítja az illető szónak az eredetére is a figyelmét. Tehát az a szó, ami az én kontextusomban elhangzik, annak, a, annak az iránya, a kapcsolatrendszere nem egyszerűen az én szövegemre rendezkedik be, vagy nem csak abban működik, hanem önmagát föltárja. Nehéz téged megérteni, mert többször panaszkodtál arra, hogy téged nem értenek hasonlítod magadat, vagy azt mondod, hogy elég hasonló az, amit tandori művel a költészettel, tehát vannak rokonvonások, mindig mondod, hogy téged nem értenek meg. Emiatt a technika, vagy a szavaknak az ilyenfajta bánásmódja miatt? Azért, tehát nem. mi az oka, hogy, Igen, azt hogy gondolom... te azt érzed, hogy nem értik azt, amit írsz, bár azt gondolom, hogy ebben volt egy Áttörés, vagy Igen, borotán... azt, gondolom, azt gondolom, hogy valóban azért nem értik, mert, mert a szavak még mindig abban a funkcióban rekednek meg általában. A kortárs fiatalköltőknél is ezt látom a nagyobb részt, hogy megrekednek abban a funkcióban, hogy valamiről referáljanak. Holott a szónak az én megítélésem szerint, nem referálnia kellene valamiről. Tehát nem azt mondom, hogy rámutató módon ez egy asztal, hanem amikor én az szót mondjuk használom, amikor egy szóban előkerül, akkor annak legyen meg az az energiája, legyen meg az a mágneses ereje a szónak, hogy az asztalt mint tárgyat fölemelje. Tehát a referenciáját ő maga hozza létre. Én ne nevezzek meg tárgyakat, dolgokat, hanem a szavaim rendelkezzenek ez az erővel, vonzerővel, és ez azért nagy különbség. Feszít téged, hogy van egy ilyen érzésed a meg nem értés, vagy a nehezen olvashatóságot kapcsán? Az borzasztóan frusztrál, rettentesen frusztrál, mert sokszor azt érzem, hogy, hogy a megértésnek egyszerűen csak az áll útjában, hogy, hogy, nem, hogy nem kondicionálódtak erre. Tehát nem azt gondolom, hogy nehéz megérteni az én verseimet, nem gondolom, annyira nehéz. Nehéz annyiban, hogy nehéz arra figyelni. Tehát úgy nehéz, most hadd vigyem el ebbe az irányba, ez egy kicsit a fiam kedvéért is, aki a, a, a Shakespeare-kori vallásos angol költészettel foglalkozik, John Donne, és ezért is nálam gyakran megjelenik a John Donne, és ezt már vele beszéltük meg sokszor, hogy, hogy, hogy a vers tulajdonképpen ima. Az imának a lényege pedig nem egyszerűen az, hogy a transzendenst szólítom meg, hanem az, hogy a figyelmemet összpontosítom arra, ami nincs jelen. És amit meg kell idéznem. Tehát a, ilyen értelemben a vers az valami olyan megidézés, valami olyas, olyasminek a megszólítója, meg, megszólítója, ami nincs jelen, de azáltal jelenné válhat, Megjelenhet. Ebben a kontextusban lesz majd nagyon izgalmas, hogy az Uram mit jelent a verseidben, vagy az előbb hallott versben, de előtte megkérlek, hogy hoztál egy ö, következő verset, és azt olvast föl, légy szíves. És akkor utána visszatérünk a Uram vissza. Itt megint két vers, ami legyen, a, legyen egy kicsit mottója ennek, hogy az első az egy rövid háromsoros kis vers, ami ami, ami, ami tényleg vicc, nyelvi vicc, de azt gondolom, hogy azért tartalmas, és ez mondója lehet a következő darabnak, ami viszont ennek, a, hogy mondjam, ez a, ebben a hangnemben beszél. beket Möbius. Egy nap kiderül, hogy kisütött, de hamar kisül vaklárma volt csak, hogy kiderült. Én sem. Lehajolok, hogy ne hajolnék le, és a kád a duplájára öblösödik, vagy a triplájára, amiben a százlábú tiportam el vagy tíz éve. A hugom még élt, ott volt a rémület a vízben a szemébe, amiben én sem szűkölködtem persze, csak rajta mindig erőt vett közben az undor, amit a szédüléshez tudnék most hasonlítani, azzal az apró megszorítással, hogy a világ nem körülöttet forog, hanem benned billegve csavarodik magába, mint egy búgó csiga a hajópadlón, kihajítva járókádból egy karnyújtásnyira. és közelést hallják ma este vendégünk, Marjona, Mar Nojános író, költő, és még vissza szeretnék térni az előző versethez az Uramhoz, mert hogy azt gondolom, hogy egy pici értelmezésre, vagy értelmeztetni szeretném veled azt, hogy Uram, is nem tudom, hogy a te életrajzi adatod e tekintetben -e, hogy a középiskoládat Pannonhalmán és Esztergomban végezted, és hogy ez egy meghatározó szakasz volt-e, akár a te Úr Isten képetben, amit mégiscsak úgy tűnik, hogy elkezdődött ennek egy lepontása, vagy ennek a hitnek, amit ott kaptál, történik valami. Nem hiszem. Nem, Nem hiszem, mert én, sőt, ez hozzá kell tennem, hogy azért sem maradhattam tovább egy évnél, egy koncepciós per. Volt az egésznek az oka, hogy tanácsolták, hogy jöjjek el, mert aztán kiderült, hogy ártatlanul vádoltak meg, de ez a történet most nagyon hosszú lenne. De az apám, akinek az volt a vágyálma, hogy az ő fiát panonalmá képezzék ki, mert a Rákosi börtönben papokkal volt együtt, és hogy majd a papok embert csinálnak, embert faragnak belőlem, de azzal mutatott be a leendő prefektusomnak és osztályfőnökömnek, hogy ez egy mihasna és ítetlen fiú. És ez a prefektus és osztályfőnök volt annyira egyszerű lelkű, hogy a szó szerint vett és attól fogva adja engem, szóval ahol lehetett nyírt. Én is ide kapcsoltam vissza, hogy ez a te uramképet. De az uramkép az nem onnan jön, hanem inkább az, hogy, hogy ugye kitelepített gyerekként én egyszerre osztályidegen is voltam. Tehát egy faluba voltunk, az már nem a kitelepítéshez tartozik, hanem anyám kapott ott állást. És ott éltünk, és nekem az, ezt már nagyon sok helyütt elmondtam, le is írtam, hogy valahogy maga az, hogy ünnep. Maga az, hogy szertartás legyen az állami szertartás, vagy egyházi szertartás, ez mérhetetlen idegen volt minden, tehát minden ünnep. Nemzeti ünnepeket is beleértve. De a nagyanyámmal való viszonyom, amikor ő kora reggel a hajnali misékre, a kis templomba elvitt magával, és onnan kimentünk a temetőbe, ahol az ő, az ott eltemetett régi szerzeteseket, az elhanyagolt sírjukat gondozta, én pedig vittem neki a vizet meg és az nagyon bennem maradt. Ez mondjuk a személyes háttér, a gyerekkori háttér, de térünk rá a lényegre, hogy az uram, kicsoda ez az uram, én évtizedekig nem, nem mertem volna leírni, mert nem éreztem őszintének azt, hogy én egyáltalán uram, vagy transzcendens megszólítsak, mert nem hiszek. De az nagyon fontos, hogy, hogy az ellenkezője sem igaz. Tehát nem vagyok ateista. Nem tudom, hogy ki ez az uram. Amikor én azt írom, hogy uram, vagy azt mondom, hogy uram, akkor az körülbelül úgy történik, csak sokkal figyelmesebben, sokkal koncentráltabban, mint amikor mondjuk éjszaka megyek, befekszem az ágyba, és azt mondom, hogy Jézus Mária, vagy ja, Istenem. Tehát egy, hogy mondjam, egy nyelvi tradíció. Tehát az uram, amikor nálam megjelenik a versben, akkor egy nyelvi tradíció, amely a nyelvi tradíció viszont olyan vonzatokkal jár, amely vonzatok már hozzák is a tradíciót, és itt megint csak arról beszélek, hogy az, hogy én diszkurzíve, gondolkodó emberként mit gondolok a transzcendensről, mit gondolok a létről és a nem létről, az kutyafüle ahhoz képest, amit a vers fog elmondani, mert a vers az másképp beszél, és azt gondolom, hogy sokkal relevánsabb dolgokat mond a vers, mint amiket én diszkurzíve gondolok. Tehát az, az, hogy ezzel körülbelül én is mondtam a lényegét a dolognak, hogy engem az érdekel, hogy, hogy amikor ebből a mérétekből, ebből a tektonikus, mert egy személynek is megvan a tektonikája, ebből a tektonikus mozgásból, ami maga a versírás, hogy mi jön fel, az nem a személy kontrollja alatt van, a személy csak arra azért fontos, hogy ennek a gondozója legyen, nyomon követője legyen. Tehát öngyilkében a versírás az a versolvasása. És akkor tennek te a nyomon követője vagy. Ö, nagyon kevés időnk van, és még nagyon sok mindent szeretni Az egyik az, hogy miközben ezeket a verseket írod, mégiscsak nagyon fontos, hogy a személy, aki írja, az valamilyen módon értelmez. A kezünk idegen, azt én azért szerettem, mert nagyon-nagyon sok... Ö, Segítséget kaptam ahhoz, hogy a verseidet, a szövegeidet olvassam, mert hogy fölsejlik egy olyan diskurzus ezekből a szövegekből, amely talán egy kulcs hozzád. A Eximpóziumban lesz veled, vagy az egész Eximpózium szánnak lesz egy hosszú-hosszú interjúja, amit Radics Viktória csinál veled, és mi az, amit te fontosnak tartasz, hogy megjelenjen róla? itt korgiálom, hogy nem, nem a is Viktória csinálta, ocsánat, hanem a, a, a Bartó Kimre, vele beszélgettem Oszszal. Ez a ő szerkesztésében A, a Viktória hát, hogy... szerkeszi ezt a számot, igen. De most elfelejtettem a kérdésedet. Az az volt a kérdés, hogy mi az, ami fontos, hogy belőled látszódjék a verseken? Jesszusom, ez rettenetesen komplikált, mert ezen a legtöbbet, hogy, hogy, hogy mire összpontosítsak az interjú során. És még, még ma, már a viráduan is írtam egy kis kiegészítőt, ami nem tudom, hogy bele fog-e férni a lappal, egy, egy, egy, egy utóra, egy függeléket mert az Imrével a beszélgetést, hogy mondjam, csak összekötöttük egy közös filmélményel, egy sorozattal, ami, ami nem régiben a televízióban lement három évadja, a két befejező évadot nem hozta le a televízió, ez pedig a Breaking Bad, nem tudom, hogy láttál -e belőle valamit, ez a magyarul címében, totál szívás. Szerintem a sorozatok sorozata szó szóval a legjobb. Ez, ez fel, felmúlja a David lynch és a mafiózókat Fultmando. és mert talán mafiózókat láttad, vagy abból láttad, hogy nem semmit. Ezek sajnálatosak, mert szerintem Amerika csodája az, hogy míg a rosszabbnál rosszabb filmeket készítik, a, a sorozatfilmekben érdekes módon fantasztikus műveket hoztak létre. És az Imrével erről beszélgetünk, mert ugye ő különben is, és őket egyáltalán az Imrééket, a baráti kört is a, a, hogy mondjam, a populárisabb kultúra rettentesen érdekli. Az egy külön érdekes téma lenne, hogy vajon miért, és, de ez nem fér bele a műsorba. Szóval most elveszettem a fonalat, hogy hol kellene Ott tartottunk, hogy megpróbáltad azt, vagy még mindig írsz ahhoz, hogy mit szeretnél magadról. Mert ja mert... igen, hogy mit szeretnék magamról. Nem tudom, nem tudom, Éva, mert... mert mert egyfelől persze én nagyon hiú vagyok, borzasztóan egocentrikus vagyok, hiú Jó, vagyok, de a nárcisz. De a nárcisz éppen arra volt remek alkalom, hogy ezt kézbe fogjam, Ez hogy, hogy nyelet találjak vagy... magamhoz. Tehát a nárcisz az egy, az egy nagy vicc volt ahhoz, hogy végre meg lett a, meg lett a nyelem, aminél fogva kezelni tudtam magam. De hát attól fogva a nárciszmus, ami így azért fel is számolódott valamennyire, vagy egyensúlyba hát jött, Okay. Persze, mindig marad. Mm. Mindig marad, de hát ez, ez, ez, ez aztán akkor, hogyha már az embert gondolatilag érdekli, filozófiailag érdekli, hogy mi ez, és nem csak pszichológiailag, akkor ugye be kell látnunk, hogy, hogy itt ez, hogy mondjam, nem Marnó János, és nem martónéva, Éva, és nem valaki más, hanem olyan adottság, olyan adódás, amiben a név a legesetlegesebb, de valamilyen okfolytán ok hát mégis belén kíródik, rettenetes erősen belén kíródik, de azt gondolom, hogy nem, e, igazán nem kellene olyan ö, jelentőséget tulajdonítanunk neki. Ez Na, legyen fontos. ez A végszó és van még egy vers, ami ráadásul végszó, az ünneppel kapcsolatos És az ünnepként. Is, Mondjuk tényleg azt gondolom, hogy ezek eléggé érdekesek itt. Tehát itt először az, hogy ö, megint mottoja legyen a záróversnek, ami az ünnep témához kapcsolódik. És az egy költői kérdés, mi keresni valója itt a földön ennek az elveszett alaknak? Egy szónoki kérdés, mi keresni valója itt a földön ennyi elveszett alaknak? Dátumok. Március 15, Petőfi lángoló tekintete, szemben egy sokat látott üszkös szempárral. És a szemgolyók folytatvá most útjukat a szívben támad majd egy pont, hol egymást pillantják meg, és nem tudnak többi elmenni egymás mellett csak úgy, ahogy tették volt a múltban a végtelenségig. Mert felé szűkül még itt minden, egy nyomtáv, mely a szívben újra nyílik, Miejt összeér a simpára a kék enyészpontban, S világot vagy gyújt fülkefényt. A mai vendége Marnó János volt, a hangmester Józsa Péter és a szerkesztő Pályi Márk nevében is. További szép estét kívánok jövő héten. Ismét várjuk Önöket. Marnó Nivát hallották.